قرآن مخترم آر جن کو دمولانا زین الله سے عبدت ورح تفسیر قرآن دا ایک نمبر کے چې په مسجد امیر ماویہ محال لا خطک سالڈر کے پس ستمبر دوزارات کے شعر دا دی دمیلاوی دو پتیہ ساتھ ای اشاوا ای سنت کے ست اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن کلازہ نیز دیمین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپریٹر انورشیر توید دی موبایل نمبر زی ته مطلب یعنی د دې اهل سبا والا د شام او فلسطین او د اردن په ميز کې الی مانور په سفر کې شام پورې سفر کوي د یمن نشام تا چې دې په امن سره کی سم مطلب اوس کدي دې زینتلو او د هغه یمن نشام تا او په ميز کې په نور واړو واړو کړي نو سوربول غران واه کدي له حبوز را پیښېدو د آرام د اورت را پیښو دو دوه په داخلي پدې مز میز, میز کې دام یو ډېر وی نیامتي دا که ثړې نه دي نه پیاده دي یا په سیکل دي ډېر لری زی نو پلار لار کې واړه واړه کلی را دي فاطم رازي غذر رازي مولیانو کلی را دي دا دې په کې دې په دامه که خو لري په قرار برسي بیا وقدرنا به استرا او اندازه کلی وم په دې کې منځلو سی روپیا زه په دې کې تشبین او یامن او دري امنين په منثرا نفقالو دی وی ربانا ارمونګرابا لری راولی لری والي راولي زمون په مننه سفر کې دی ظلم کړه په فلزانونو فجعلنا نګردل مونګ دله احادیثه کیسه د عبرت او مزقنا هم کله ممزق او ذری ذری مو کل په پوره ذری کی دوه سره لیکن ان په دې کې دلایل د عبرت دال صبر كون کی شکر گزار لره ولقد صدق علیهم ابلیس ظننا یقیناً رشتنی اومن پدیبان ابلیس خپل گومان فتبعو دی خلکو د ابلیس تابعداریو کا سیوا د درالمومنانو نا وما کانا لو ولیمن سلطان او نو ابلیس لرا پدیبان حصہ سلطانو نو اگر ذورا الا لنعلم الا لنعلم اه الا لنعلم لیکن دا ابلیس مون پر دیبان مسلط کا چې ظاهر کو مون غاسوګه چې سکه مان وړي پای غره دا غچانا چې غدی دا غینا په شک کې او افتا پره حفاظت کوونکی دې قول الذین ربنے آکه سانځ تاسو به ګمان کوي سی او د الله نه چې د الله نه الاو کار ساز او حاجت روا غنې زرا مجچوت هوا اے لا یملکون اختیار قدر فقد ردی یزری پاس مانو نو نه پزم کو کې نشتا ولا پدیس مازم کو کې دا ژوند لپاره خاوندې الی ما سره برغا نشتا وماله هو نشتا الله لرا منوم د دین ولا سوکیم دادی ولا تنف هو شفا اون په نو ور کی شپه ارس پنځ د الله مگر اتا جی اجازه تو کې الله تر دی پورې فزان قلوبه ما چله رکشیار د دې د قالوا ماذا قال ربكم قالوا لان الذين ملائکه وایو ماذا قال ربكم تاسرب سوئے فرشتوی الحق او الله دی پورت ذات لوی ذات قلتوا ای می ارذ کو کوم تاسل سورز رزق درکی د آسمان نو الله و انا و, و, و, و تاسو طریقه تعلیم ذکر کیا چې نو مونږه تاسو یا په هدايتو دواړو یا په گمراهي کې یو کولته ورته وایا لا تسالو نا تاسو نه تاسو یو اما بباردا ستکه چې مونږ جرم کړي ولا نو تسالو ولا نو تسالو مونږ تاسو نه کوه دا سبارہ کتاب ملو چې تاسو یې کوی قلتوایا یجمعو بیننا ربنا جواب کې مونږ لاره رب زمونږ بیا په سلو کې ته مونږ په مېسکې په حقه سره او اللہ دے پیسا لکا ان کے پویزات تورتوویا ارونی اللذین او خیمات آنکسان الحق تم بھی شرکا چیوز اکڑی تازو دا الله سره شرکان کاللہ اترین شکی دے بل ہو اللہ بلکہ دا اللہ چی دی زورور دے حکمتنوال ذات وما ارسلنا کا او تمنگا نہیں لگلے این سلاما اِلَّا کَافَتَ لِلنَّاسِ مَگر ٹولُو خَلْقُ تَا زکر قرآن هُدَ لِلنَّاسِ دا امت اخرجت لِلنَّاسِ پیغمبر کافتَ لِلنَّاسِ دا ٹولو خَلْقُ دا پارا دا عربو دا پارا دا عجمو دا پارا وَمَا اَرْسَ لَّا كَاتِ مُنِنِ لِلِهِ گَلِهِ مَگر ٹولو خَلْقُ تَا بَشِيرًا زِيرِ واللاکننا سرهناې لالهمون ک ن سر د خلکو ناپږ نه و یاقولونه او دیوای مته حاضوادو کلهب د اوواده ان کو تم سوادقین ک چری تاسوتوننی قوا ا نه بیرې سلام لکوم میعاددو یمن تاسو لا تستااخونه۔ چې نبشيرو تو کې دي دا نه یو ساعت او نو مخکې کیدی شي وقال الذين كفروا يا كسان چې کفر کړي لنه من ابي هذا القراني مونږی مان هېرګر نه روپې قرآن سره او نو پاګه سره چې مخکې دي دینه ولو ترى کې تو ویلې کړه ظالمان موقوفون چې ودرول شي اندار به په لخته مقام مقو واپس کيبه باد د دېته بعد جوابونه وائی با آکستان چې کمزوری گنه که دل آکستانو تا چه زانی غڑ گنه لاؤ لا انتم کتا سنوی مون با مومنانو دا دنیا کې جلی را چمچه گیری کڑه وا دی با مشران توی کتا سنوی مون با دمو قیل اللذین استکبرو بوای آکستان چه لوی کڑه وا تا چه کمزوری گنه که دا انا خنو صددناکم ان الہو دا آیا تاسو منگ اڑولی دا ہدایتنا فزدائنہ چراغلی او تاسو اوتا بل کنتم مجرمین بلکه تاسو مجرمان وئیو وقال الذين تديبو اچمچي به اوتالته وئیو وبوایا کسان چې کمزوری غن غن لیکي دلا لیل دنیا کې هډې ډېر ذلیل کړي د بڑے را چمچګيري کولا ډېر ذلیل کړي وو د باندې به کله حجره پا کله به کورصه پا کوله کله به سکول کله به سکول حجره ساتله وقال الذين ابوا اياك سانو شي کومزوري کني شي بيوا اګه سارو تاجزان غړګنو بل مکر له لی بلکې داوت تاسو د شپې او درزه شي کله تاسو بیان کو مونتا بشپې درزه راپې نوي لګی دي تاسو مونږ د دین د کار نه اړولو تاسو مونږ له داوت راکو ان نغپور چې مونږ ان کار وکړو د نه او ګرځو له الله و اصر الندامه طب د بگی پیمان بیا چې کله وی نیازاب وجعل الاغلال وبغر ذو منتو كنا پس ټونو د کسانو کی چې ګفر کړي دي هل یجذونا بدلل چې ور کوله مگره چې دیه کیا و ما ارسلنا فی قريه من نذیر او دی لګري مون اس یو کلیته یاره ورکوونکي مگر ویلې هغه بدماست مالدارو یكنه مونږه په تاسو رالیکل شي وې انکار کووا وقالو او دیبه نحنو اکثر امواله او اولادا مونږه ډیر مال اولاد وله یو او نه يم کې مونته بعدا راکريشي قلتو یا ان ربي يبسط رزقا یكنن رب زم ما پراه ګرځک چاله چو غاړي ويقدر او کم يل رزق چاله چو غاړي نو مال او دولت د دې کثرت دا خود مقبولیت دلیل نہ دے دا مقبولیت مدع ایمان عمل سالح ولیکن نا اکسر انہا دلائی عالمون لیکن اکسر دا خلقونا پوئی گنا وما اموالکم اولدی مالون استاسو ولا اولادکم نا اولاد استاسو فدات حال کرانی زیگی تاسو موږ تا په نزدې كات کې په مرتبه کې مګر اچاچی ما نوړو عمل حکم نکړو دا کسان ډېر په اړه بدلدو چن په تووب دی چې دیکړي او هم بالغروفات یامینون او دیبا با په بنگلو کې پامن کیا۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین وکسان چې کوشش کوي په آیتونو زمونږ کې مقابله کوي اولای کا فی العذاب محذور دا کسان بازاب کې حاضر کېږي پ نه بیا سلام ان ربي یس رسقا یې نن رزما پر خیر ذ جاله چغاړي من بعضي دغپلو بندگاروونه له او تنګیر ذب چاله چغاړي وما ان پ من ش پهو کې تاسو راغې یا په کې تاسوونه زیات لګې دون وب زیات الله درکې اور په دنیا کې څونه قرباني کې سونه ساروی الالی کې سونه بيزي سونه هوغانې سونه ميخي سونه سنډاغان د الالی کې نو ډیر دیو کني او ګوراس پی او ګورونه کم دي په څوک نو قرباني کې یو او نه غسو قلالي ته نو دي نور په نسب سره زیات کم دي ته مال لگاوه الله بتا له ډې رہی او ومانفقتم او هغه تاسو وخت کې وې سمالو فاو يغليبو نو ايواد بدر کې دا وې او هو خير الرادقين او الله غره درې ورکون کو نه دي او يوم يحشرهم جميعا وكمرت با الله را پورته کې دا ټول بیا به وې ملائکه تا ها اولاي اياكم كانوا يعبدون ايادا که سان دي تاسو بندگی کولا او بوای ملائکه سبحانك يا قد تعالرا انته وليو نات د معاوني سيوا دینا دينا بلکي دی عبادت کو د پيرانو اکثر د دينا په يقين کاو فليو مرایم لکواذکم لفاذین نفا فليو ما بسن د زی اختیار نه لري بعد ستو ناده باذ د خپل په نه د نقصان او بوای مون ظالمانو تا او عذاب دا ورا چې تاسو د غی تک زیب کاو و, و اذا تتلا علی ایم آیات بینات چکهلالو تیجو بریزم غیاتون اخکارا قالو دی ما هاذا الا رجل دا مگر یو سړی دی او دی واړی چې واړی اتو د پلار نکد دین نا لایته رازاد داږي ذکر کئ چې کړه نبی اسلام قران درس کوو بیان کو دی دا یو سړی دی ما د زول دینه موړی سړیا د پلار نک دینه موړی و زول دین راټین کئ و اذا تتلا ما یاتنا بیناک چه کللو تیشو پدیزمونگ آیتو نخکارا قالو دیبوی ما حازا ندیدہ مگر یو سڑی چه علی ارادے کڑی را چه واری تاس لرا دا آغسنا چه باددکو مشرانو ستاسو وقالو او دیبوی ما حازا اللہ اکم مفترا ندیدہ مگر دروغ جلکلی شوی درم اتراز دا دروغ دی درم وقال اللذین کفرو وی البکافرانو پبارر حق چې کله ورته رالو نو دي دا مګر جادو قاره و ما اعطينا من كتب يدرسونها اخر دي دا خبره په کم بیسک باندې کولی نو ور کلی مونډیلا کتابونه چې دی ولی و ما ارسل الله او ندي لګري مونډیتا مخکستانه ورکوونکی چې دي دا خبره په کم بولیات کوي ور کذب الذين من قبل مغفق النبي عليه السلام اږي دیب کڼه واکاسانو چمخ یود دینه او د دینه غړی روته د چتو دی خدای غی زره میزیدم رسیدلیم و ما او دین ندی رسیدلی دا موجوده میعشار عقلست میتا دا غمالون چې مونږ ایدور کړی و میعشار دا حشر ده عشیر ته او عشیر عشر ده حشر ته وای عشر حشر ده عشیر ته وای او راشي له ور شر د هو شر ته وي مراد سره نظر چې دا موجوده مشرکان خو دا مغکنو زرم یسیته نه رسي الله دا غي انجام میسکو تا سره مګور ما فك الزبور رسلی تکذیب کړو د پیغمبرانو فكای پکانا نکیر سرنګیو ازامات ازما عذاب یا سرنګو انکار ددی قلت و انا بیر السلام انما اعذکم بواحدا زواد کوم تاسو لا بيوي خبري سره چې الله الاه الاذم ان تقومو چودريږي الله الاه توجو کې الله د ودوا يا اوادي او بياسو چکه ما بي صاحبكم من جنات چې مشتا په خير خواسته تسلي وان توبه نديده مگر يلر تر کوم کې تاسو تا مگر عذاب سخنا ګلو اينا بي سلام ما سالتكم من اجر نغوارم تاسو رات بدلا پرولکم اد اساس شي نغه بدله ما مگر په الله او الله 파رس دی غوا قلتو یا ان ربي يقذ بالحق يقينا الله ور گزاريا حاکلره په باطل الله بو دي په پوتو چو جنوبان دي قلتو وجا الحق راغلي دي حقا وما يبدي الباطل وما يعيده نشی پیدا کولی با ولدل پیدای شو او نو دوباره یعنی نشی پیدا کولی باطل د حق مقابله کې اول ځله او نو دوباره کولیایا اے ای نبی له سلام دیتا این دو لالتو کو زه بیلاره ما ف انما اذل الله لنفسي یقینا وبال گمراهه بې پما وای نیت دې ته کو زه په حکیمه کزو پا هدایت ما فبیما یوحی علی یا ربی پس وفداغی چوئی کئی ماتا رب زما یکنان اللہ ریزون کی نزدی زاد ولو تراک چری تووی نی آغا چې چه گبرو بشی دی نبی بسکی دل دی لرا او بنیوی شی دی نبکان نزدی نا وقالو دی بالتوئی آمن نابی منگی مان گولا وانا لہم تناؤشو چرتا بای دیلا حاصل اول ایمان نا مکان لره نا حالتی نبیاد ایمان حاصلول اول پیدا نور گئیو و قد کفرو من قبلو او دی کوپر کرو پا دی سر مخید دینام او دی د دا تک د دا تیری سکا دی خورا تیری سک چلو اندیره می تیر چلانا من مکان امبای دا لره مکان نا و هیلا بین اوم پر دا له بین نه پر د براجی په منزدهدي کې په می دا کې چې دی وختله کا ما پهلهبي اشي من قبلو لکه چې کار وکلی شوو په ملګ سره مخکده دینا یک نندې دی په شک کې پوشک کوونکې د پهصورې سبا کې نهپې د شپاتې قې دکررکله سبا والله حال ذکر کو چګه ډیر باغاتی وو پهنا فرمانی نو الله په غغی غر کو ظول کے دریسلم نمبر دے ندر شوے ر د صورت فکانہ پ ترتیب د صورتں کے پ نمبر دےست د صورت صبانہ پمخکی صورت کے ذکررو کا اختیارات یوااض اللہ ل دی صورت کے ذکر کئی الحمد الل کی صورت کے رد د شیر کا نزدې صورت کې اسباد د توحید کوي یا په سبا کې نبي د شفاعت قهري ذکر کا او د شوبحات او جوابو کا په چوغورا قوم سبا مو په دنیا کې له سزا ورکه انکار پوجا فاطر کې دلائل ذکر کوي الحمدلله فاطر السماوات کدا دلائل نه منې عذاب به پتا سبحان دراشي حاصل د صورتو فضی صورت کے اثبات توحید دی پر دلائلو اقلیو سرا فضی صورت یو نمدي صورت الملائکہ فضی صورت کې تین ہزار ایک سو تیس حروب دی الحمدللہ تول سبتنا تغدی توب سابید دی خاص اللہ لرا فاقر السماوات فاتر السماوات والارض پیدا کو ان کے ذات مانونو اور دز مکو دے جاعل الملائکۃ مکرر کڑی دی ملائک رسلان رالی گن کی یعنی اللہ ملائک مکرر کڑی دی دی آیات نسثابت شو چې ملائک اللہ پاک پیدا کړی دی ملائک تخا نجرید اللہ پرویزیانو او او دارن گډیر خلق اغیدہ ملائک علیہ السلام اغه انکار کایو دارنګي بعضي فلسفا غرید مَلائک د وجود نه منکړي دي حالانکه په دین اسلام کې او مَلائک دایو اجسام نورانی دي دا نه نور نه پیدا شوي دي او دا مَلائک الی مسالم لطیف دي دا هر شکل او هر صورت کې اغه شکل اختیارونی شي او صورت او شکل د دې په حق د لباس حکم لری دا ملائکه علی مسالم د خوارات کا د تولد تناسلنا د گناہوں نون الله پاک ساته دی ذکر د دی غذا دا. او دیت الله پاک د بعضی افعال او قدرت ور کړي او دا خبره په قران کې پډیرو آیتونو کې شتا ډیر دغه خلج تا غیر ملائک نن انکار کوي او دایې خبره ټول به دلیل خبري دی لکه مکنو فلاتفوم وی ملائکا دا دا رواحي مجردا نوم دی او زديد دور فلسفه اغي بالکل ملائکه نه منکر دی ور سره ملائک تنه کنا فاراودیسایانو یو جماعت یا چې ملائکات د نفوس ناطقه ونوم دی چې دا د انساني جسمونو نه جدا دی کاغه نیکانی نو ملائک دی کبدینو بیا شیطانانی ایسایانو کې اوردل ادارا اوی ملائک د نفوس ناطقه ونوم دی او دا دا انسان د جسم نا جدا دی که کلدی دا نیکی که ارنکی نو بیا ملائک دی که دک نفوس ناتکا دا بده که ارنکی نو بیا شیطانان دی د بازی بدپرست و مذب دا دی شه دا ارواح کواکب و نم ملائک دی د مجوس و دا دا شه دا ملائک اصل د آلم کی دو سیزو نا دی یو نور او یو ظلمت نو دا ملائکو دا گرو دا نور دی ظلمت او خبیص و د نوم شیطانان دی نیچران چکم دان نیچر نه متاثر ای او ار یو سچ دا نیچر اثر منی ا وی وی ملائکه چې دي دا اجازه تام نوران یو نوم نه دی بلکې دا د قوای فطریو نوم دی د فطری طاقتونو نوم دا پری دا دي خو شاله کوکم خلکستا هغه دا نیچریه ډالاله دا پر ویزیان منکرین حدیث ای ملائک نه علی ویتان ملائکه را هغه پیتریو طاقتونو نوم دی چې انسان نیکه طرف تمایل کوي او کبدې طرف تیراکاږي نوای د شیطانانو ویو او دا نظریه د ترسي رحمت خانم ده اره دوت وګزګیره په دابونو کې راضي چې د پاکستان په بانیانو کې او اگر بالکل ملائکه او د شیطانانو د وجود نه انکار کړي او تفسیری لري پایې کې مکمل هغه تحریف کړي دي دا د او د ملحدینو نظریه را حالانکه په قران کریم کې ګڼو ځینو کې الله تبارک وتعالى د ملائکه وجود ذکر کوي او بای ځینو کې الله فرمایي جاعل الملائکۃ رسلا الله رالی ګونکو د ملائک الرا رسلا استاذی کله الله ذکر کوي لایتونه یاد تاته په وجود د ملائکه باندې چې ملائکه په قران کې ثابت دي ا دې ویله ملائک وجود نشته وترى الملائكه افینا من حول العرش وقر الملائك داخل نا غير چا پیره ويحملو عرش ربك فوق يوم ذمانيا فإن الله ومولاه وجبريل جبريل ملائكه نو سو والملائكه وَالْمَلَائِكَ من كل باب وَنَادَوْا يَا مَالِكُ مَا يَلْپِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيَّ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا الله پتا څو نگہبان ملائکه را لېږي وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ دا ملائکه نه ديزو الله یستفي من الملائکه بل عباد مکرمون يَوْمَ يَقُومُهُ الْمَلَائِكَةُ صَفًّا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وذا کاروایی مجردا رپیغمبر د تو هغه نکې صلی محمد و انا نحن الصابونا وهم من خشيه ربي مشفقون تتنزل عليهم الملائکه تتنزل الملائکه والروح قل يتوفاكم ملك الموت توفت رسولنا يضربون وجوههم و ادبارهم علی حادث آ دا ټول آیتونه دلالت کوي په خبره چې ملائک علیهم السلام شته شمار آیتونه چې دا ردي خلکو او بکواس رد کوي چې کم خلک وي ملائک دا دا غا کوای پتریه نوم دي یادارنګي احادیث په دې باب کې ډېر زیات دي کداغي نه هیڅ قسم دای کې تاویل او د انکار ګونجایښ نشتا بخاری مسلم ترمذی کې وګت حدیث راغلي مشکاتم نقل کړی ریاض طالبین کې مشتا جبريل حديث عمر بن حطاب ته وئی مونږه ناس ويو ناشنا کسرالو هغه جبريل له مين راغلو پدام ملائکه نشو شادو بچیا او دارنګي نبی رسول الله مغا سره خبرېم کړي وې او نو پدیوځه د ملائکه وجود په قران او سنت سره سراحتن ثابت دی سر سید او دارنګي پرويز پخپل کتابونو کې دا لري اته کړي دي او پدیبا ني شيخ عبدالحق دهلوي رحمت الله له د تفسير حقانی په مقدمه کې به کلام ذکر کړي دي به ترين تفسيري کړي ها مولانا عبدالحق دهلوي رحمت الله له په تفسير حقانی په مقدمه کې چې کم خلق د ملائکه عليهم السلام د وجیت د وجود منکير دي نو هغه ذکر کيا چې ملائکه عليهم که کله الله څخه مخلوق وي نو प्रकारे موږ تخکاری دي کړو موږ توایو چې ملایکا دا د لطافت په وجه په نظر نه راځي لکه څنګه چې تړي په یو بوتل کې په یو ډبي کې په تیر کې هوا بند کی هغه هوا تعالی په نظر راځي ته او تعالی په نظر نه راځي هغه لطیف چیز دی دا رنګي تدینه معلومه دا شو چې د بیا دی زونو د احساس او د ادراکو دغه الله پاک انسان ته نه دی او ډیرو کاموسونه ته ور دی نو د ملایکو ادراک او احساس پیغمبر علیه السلام ته ور کړو عام انسانانو ته دا ادراک نو ور بلکه بلکې دا حدیثونه دا معلومیږي چې بعض زناورت هم دا احساس کیږي حدیثی پای کراري چې کله دا بانګي ا پرشتو ویني نو د اواز شروع کی او چې کله دا خر شیطان ویني دی اوازونه شروع کی د شات او هغه چې ا کلم لار نه یې ری کړی لري شي خپل الله ور معلوموي دونې مضبوطه حافظه ده دونې د انسان نشته وګوره اورولو کی میګیتا د نفقوی کی پروت دی پسورو کی پروت دی او تا د ماجری خپل د لاړوونو د خوغو غوړه به اورولو بره پتاخ لري کی خاودو چې ګینټپس ګوره د اغه دین هغه ته احساس شویو دا طاقت الله هغه ته ور کړی دی دا قوت شمع دارنګي اه د دا باځي زناور داسه اختلافه شادو یا ډېر حشارات دای دا پتیاره پرانا کیو شانته نظر لګي د ډیرو خبرو آیات اساس الله پاک تعالی نن درکایو بلدا دويمه شبہ مونګکيرين دا کې یو چې د ملائک داسې قوی تصرفات او با نقادر دي چې په قران او حديث کې ذکر راغلي لکه یا فرښتہ یا اپ پیری چې څنګه هغه تخت سليمان عليه السلام د بلکی راوړو او داسوند دا ممکناتونه وی مونږ ورته وایو دا فرښتې غایتي درجی لطیف نورانی مخلوق دي او د نورانی او سس تاثیر داې حتی قوي وره دا ګیسی که نهګیس یو ځای ک چې قسللیډ کې ګس خلاص شي او تاالله خو پر نظر راضی نه خو چقصسان کېغاروداره کې پهکېملله تباره کو تعال یو طاقتې خدلی نورم د هغی شوبحات او جواباد مپسلینز کر کوي یا الحمدول الله او چېڅوک د ملائق کالی مسسلام د وجود نه منکي که نه ا د قرآ دا یتون نه من کرد دي الحمد ہم دنا اللہ لردی پیدا کہ ان کے دا اسمانوں نو دزم کو دے جائل الملائکت رسولہ مقرر کہ ان کے دے ملائکو لرہ استازی علو اجنیہ تے نوہزرو آلا مسنا ددوہ ددریو رسالورو اللہ اللہ وزاری مرکری داغی دا عشق اللہ حصاری دا پارا یا زیدو پیل خلک ما یا شاہو زیادہ والکی اللہ پیدائش کی چالچو واری اللہ پرس قدرتو علا دی ما یبتہ اللہ لین ناس من رحمہ آج کلوکی اللہ خلکو لرحمت رزکو اصبابو دراحتو دسیحتو ایمانو علمو عملو نبوتو ولایتو دا ټول رحمت داخل دی بلا مُمْتَكَ لَهَا نِشْتَا غِلَرا سوق بندو انکی او آج بندکی الله نِشْتَا غِلَرا سوق کلو کلو انکی پر د بندول ردا الله نا وہو العزیز الحکیم الله زور وردی حکمتونو ال ذات یا ایو الناس او خلقو یقین یم ادل لا پیدا کو انکی بغیر ردا الله نا د تاسو رزق ماز ممکن اور رزق درکی ناجیبل الہ نشتا لا اله الا هو ني تبلاج تروا بغیر دا الله رب السلطان تو فقون کم تا رب تاړو لکي يره حقنا و ان يكذيبوك ا اي نبي رسول الله ما کدي ساتک ذيب کيو مخه پکيگا کي کنن تک زیب شه و د پیغمبرانو مخکستانه اغي صبر کړي او ته صبر کوا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ أَهَذَا وَا اللَّاتَ وَآسِقِي كِتُلْكَ أُرُنَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِخْلُقُوا وَذَا اللَّهِ احْتِيَاجَا ذُوكَ دِنګي تاسو زرا ژوند د دنیا او ذوکه مونږ کی دا الله نن ذوکه باځ او ذوکه نشه ګوري اې نشه توانا لکم ودون جنتاں تاو د پاره دښمن په دښمنه سره لیکن ان دیرا بلی خپل ډلا چې شي د جهنم یانو نا هغه سان چې په رکړې دی لاذاب سخت او چې مان روړې عمل کړې وی عملکلینې کا دیره بغنو اجر لويو او فمن ذئنا له وسوا مليح اسوکه شیخ تشوی دلانا کارا ملزتو نو دیوینی غی درخستا کیناکار عملو و دا خو ما خیرات کو مسکي مړي پسي جمعه داړم بے ماغام ذی ماغام دا کلیجا را تختیل وا دا تل ویختی دا قبر په حول دیږي ما را ثواب کارو کو او فرودی کیناکار عملو او تفسیر خطی شیربینی کیم ذکر کړي کی دا آیات په اړه بدعت یانو کې دی چ کای بیا ابا منذینا لو سوہ ملہی آیا سو چې هیڅ تشود لانا کانا مل دده ویني غی لا هیڅ تا الله گمراه کای چار چوغوالی او یحدی مَی شاو توفیق ور کای چار چوغوالی فلا تزحب ستا نولا دینش استا استا پدیپسی خسراتین دوجی دا افسوسنا اگه نه الله پور پاسی دیه کوي الله دی هغه غانی پور تکی وریا دی نو چلو مونږ آغاز مکه او تا الله ی زپه دی قادر ما لکه چوچ زمکه هغه تازگی قبول کی ته انسان دا بدن به جون کی لکه هوا غانی وریا متفارکه را جمع کی نو متفارق اندامونه برا جمع کړی شي لکه الله هوا او وریا او چسمکه ترولیږي روداج به ارواح بدنوت ترولیگی یا اغه تمثيل ذکر کیا او دلیل په اس بعد توحید باندې والله الذی الله دی, دی اغه ذات چرالگی او غانه پورتکی ور یتی او چلویه مغزمک او چتا داد ګبې سرس مکا پس د او چوالینا کذالک النشور دا رنگه دوباره پیدائش ده من کانا یریدل عزتا سو چی عزت غاळी عزت کمزه ملایویږي هما لو جداد او خودوګي ناجي ول الله ال عزت تول دا لا اختیار کې دي عزت الله سره او خاص الله تا هيج کلیمه پا کې او نیکمل پرته کوي دی لره دا کليمه تو عبادت دا نیکمل پرته کوي او هاګه سان چې چلنا جوړي د بدکارونو لو مزابن شديد دي لره يا زاب او چل د دې کسانو سان او دا به شي والله خلقکم الله تاسو پیراکلیه من تراب اندخوینا بهدونت پینا بیا ګرځوې وګرځول تاسو لرجوړیوم وما تحملو گئی مگر پیلم دا کے وما من انسا نه پورته کیو زنا نه او نه دیګی مگر په علم د الله کې وما یومرو من موعمرن عمر نشو هر کې عمر ورکې شوې تا او نه شي د عمر داغنه مگر په علم د کې او یک ایمان دار په وماسهویلبحبحران البحران بربر به کسم درابابونه د غ بون کو را او دا یو هغه خوک دی تنماتته اونکې سا غونشا راابوه سا سکل داغې او دا بل مالګینې او جااج مکیان خوتون ومن و منکین تا کولونو د نه تاسوخ غات کوې لحرحمن تویهخت وګوره د دریابونو کې من نهله او خکې غډ غر پاس پاس پیدا کړي کل سیکی و مساله پیوازی دادلچا دا لحمن ترییا اغوخ تازا و تا خوڑیر خوڑا که گوری نیخ خد حد نزیاتا و تا تغرجونا حلیتا تلبسونا اور روباس تاسو کالولارا چی بیا غنده غیلارا ایری جستار از زنان نیچی دا جو چی دا تاوی چولو و او توی نیکیش دے پده کشلو ان چولټه وې پتل دا الله نا او دی دا پاراج شکر وکي او ورنه باسي الله شپې لره پارسکي نه نه باسي راز لره خدمت کي له ګول نوروز په مي هر یو رواني د پارا د نيتي مقرره ذاليكوم الله ربكم د الله صفات بیان کو الله علیم ذات دي الله خالق ذات دي ملائکه پیدا راګړي دري ابونه په راګړي و پای کی تاو د پارمیاں و دېسته تو ګور نو شپې انقلاب در ازين کې نو د انوار اوس په خدمت کې له ګولې دي ذالیکم الله ربکم و دې سپتون والا الله دې رب تاسو اغلبت شایدا نه لنه غواړه د غیر در درته مرج د غیر نه غواړي مړه ولذینات دونه من دونی ہی او اکتانو شراب دې سیوا د الله نه ویجی دا بوتانی را مدد کول تفاسی رو په را پدی آیات لی کی دا آیات شامل لی ملائکو تا پیریانو تا انبیاءو تا تا کچا پیریانا مدد کول کچا ملائکو کچا نیکانو کچا شیطانانو په دونی ہی نپوئی کی بازے والذين اتدعون من دونه واكسان چ تاسو ورل چغه وې سیوا ده اختیار نه لري د پوستکی د اډوکی د کجوري د کجوري د اډوکی د نه غا پوستکی قدر نشي پیدا کولی او ته ولا بیا را مدد شولې وې ان تدعون لا يسمعوا دعاكم که تاسو ورل چغه و لا يسمعوا دعاكم نو نوری ری دعا اکم تاسو بلنا چونتخا مخرج یوری نوالاو سمئوک پرسک ووری مستجابو لکم تاسو لکبولوالی نشی کولی و یوم القیامت او پرد دا قیامت بدی انکار کئی ستا صورت محبت ندی سرا محبت ذکر کئی که شرک ذکر کئی و یوم القیامت او پرد دا قیامت, پرد دا قیامت یک فرونہ انکار بکئی بشرک کم تاسو پا دی شرک سرا دا شرک ستا ہوئی بلترہ مدد کولو ویوم القیامت یک پرونہ کوم او پر ازدہ کیا مدبع انکار کئیو تاسو دا دی شرک نا ولا یوند بیو کا خبر بنگی تارا پشاند خبر ان کے ذات یا ایوہ الناسو ایٹولو خلکو انتم الفقراؤو الاللہو تاسو تول ټول محتاجی الله تعالی ماری په ذکر کو کامل فقیرانه انبیام ماتا محتاج او اولیاء ماتا محتاج ملائک ماتا محتاج پریان ماتا محتاج او الله کامل غنی دی الحمیز تعالی شوی ذات یشاکر اول الہ نو یذحبکم پنابه کی تاسو لرا رب ولی نور مخلوقات نو او کار په لبن سگران ولا تزرو وزر طيبور تا کولی بوجړم کې بوددا بلچا و انت دوک आवाज وکي مسقلت غونانګار کته هغه بود پرتاکول تا دنه بنشي پورتاکول ادر کړ در رشتہ دار وي انما تنظر الذين یقین انت ير ورکا تا شیری که ده اقبل ربنا پا حال دنلی او و بابا نکی ده منزون چاچ پاکی آسی لکا پیده ده اقبل زان ده فارد او حاس اللہ توافزی ده ومایستو الاما والبصویر ومایستو الاما ندی برابر الاما لن دولی دون کے الاما المومن البصیر المشرک مومن او مشرک ندي برابر ولا الظلمات و لن او نتیاره و نرنه نشرك و نهدایته ندولالته و نه ايمانه ولا زوله و للحروره و نه سوره و نه گرمه دوله نه دی برابره يو سده كوردهرد كنازه دلانه سره نازه و يو جمعات ترغل دوله نه دی برابره و ما استوه لحيا و للموات و نه دی برابر دونده و نمره ان الله يسمه و الله اللہ یسمعو او رئی چالچو گواری او تنی نبی ریسلاما بی مسمن او را اونکے آغا چاہتا چپا قبرونو کی دی بعدیو اگر چی غیعہ ہو ری خوتیو تنشعور ری دا سن خبر وما انتا بی مسمن تنی او را اونکے آغا چاہتا چپا قبرونو کی دی این انتا اللہ نظیر تنی مگر یرا ورکا انکے انار صلا کا یو کملي ګري تعالی را بل حق را حق دپارا زیر ورکو انکی ورکو انکی او نشته او مت مگر پیشه پایک ورکو انکی کدی تا تکذیب کیا ته صبر کوه لیکن ان تکذیب شیو د پاکستان چې مخکيو د یا ثوم راغلی وتا رتلهم دای پیغمبران فقره دلایل و بالزبور دواس په خبر سره په کتاب روخان سره اغیمن ومنلی بیاونیول مونګه کافران څنګه او عذاب زما آیات نو ګورې الله را وایته بارین appBar نورو با توم بې تر میوی مختلفن الوان و مختلفی درمونه و من الجبال او دغرو نا ټکلی سپینه وهمر او سریه او ګرو غرو نو کې پینکانی پکیری دارنگی سرکانی پکیری مختلفون الوانوها مختلفی درنگونا و غرابی بسود او د کارانو پشان تک تورا او د ناشده بونیر دا غرومو پتاولا گواب یو تربت سپین غرونها سپینکانی بل تربت سرکانی بل تربت تغطور تبی و من النازه بادی دا خلکونا و دوابی دا زنده سرو دا دنگرونا مختلفی درنگونا کذالک كذالكا... لو ادارنګ زه دا پیدا کوم انما یخشا الله من اباد العلماء انما یخشا الله یقینا یریګید الله نا بندګانو ته الله کې العلماء علم کامل یرا علم والا بکیو او دا انما دلته حصر د پارانه دی بلکې دا انما خصوصیت د فردی چې علماو کې بد اخشیت اوس په لازمی ښا په نسبت سر د غیر عالم انما يخشى الله من عباد العلماء و ربي بن انسو يو من لم يخشى فليس بعالمنا چې پچا کیره الله يرنیو د عالم نه دی عالم کی به الله نه يرې یو یمن مدح ذکر انما من خشی الله عالم واسوق دی چې ډریږي الله نه حتی بصری ذکر کوي عالم دی چې په خلوت کې په تنهایی کې په جلوت کې د نه ير او چې د کمسیز الله ترغيب ورکړي هغه اخوخي د کمسیز د الله خوخي هغه ادم ناخوخي او بیا ذکر کوي ليس علمو بکثرۃ الحديثین دې ته علم نو ای ته بلا حدیث او بلا روایت را جمع کو ولکن العلم عن کثرۃ الخشیہ ابن مسعود سیبوی علم هغه ته و چې پدې کې زیاته یره د نه یو وجه علما ذکر کوي احمد بن صالح مصری چې خشیت الله د کثرت روایات او دا قصد معلومات نا نشی پیجندی که ده دا کتاب او سنت د اتباع نا پیجندی او د تاثیر د قرآن دا فارع علم ضروری ده دل تر علم نا مراد چه عالم باللہ و الله اللہ انما یخش اللہ من عباد العلماء یکنن یری کی دا اللہ نا و بندگانو دا اللہ کی علماء او اللہ زور اردی بہن کی ذات ان اللذین آیت لون کتاب اللہ آکسان یتلو لتلاوتنا یارتلونا لتلاوت مانمو او مانے اغا تابداری همو آکسانو چلو لی کتاب دا اللہ وقامو صولاتا فابندی کئی دمانزا اخشیتی ذرکر کو عبادت قلبی یتلونا عبادت لسانی وقامو صولاتا عبادت بدنی عبادت مالی وانفقوا او خرج کیا دا مال چې موږ ورکلې په پډاو پخکارا ير جونہ تجارتن امید سادر زای سوداګیره لن تبور چې بیکار کیږي بنا پد ایات کې د اخرت د دا تجارت نه په ذکر کا او یو تلاوت او موزا وینفاقو پورا بو ورکلې د ربط لی زیاد بو کیوالا د خپل فضل نا الله بو ان کی دی شکور قدردان ذات والذی اوحینا او آج مونږ ولې وایې کړه آاسو چې مونږ وایې کړي تاسو را هو الحق دا حق دی مصدقا تصدیقونږي دا آاسو چې مخکې زده یې نه ان الله یقینا الله تعالی قبول بندگانو خبر لرونکې لیدونکو ذات دې ثم ورسل کتاب بیا مونږ ورکو کتاب آ را چاته استو په نه چې مونږ ورکو د خپل بندگانو نه دا د اصحاب در درځی ذکر کوي اولوی چه خلق ما غور اکولو اغیطا ما قرآن ورکو امت محمدیہ دا علماء بلا واسطہ او نور بالواسطہ اغیطا ما غور اگمان زکر قرآن پوئے ورکا او علماء امت دا امت محمدیہ علماء دا غی عظیم شان پذیلت پدی آیت کی ذکر دی او نبیر اسلام فرمائی العلماء ورست الانبیاء و دا قیامت پرس با اللہ پاک علماء تا خطاب کئی شی ما اس تاسو دی سنو که دا قرآن سنت دایل ام اخوردلی و ندا دی دا پارا شیز اس تاسو مخفراتو کمزی ما اس تاسو بخنوکا او دا قیامت پرس با دا علماء و یوزان سا جدا مقامی و من ام باز کمی که انکی دی زان لرا. او بیازی مین نروی که انکی دی او بازی رواندی که انکی دی آلا درجی و آلا تا پا حکم او دا دی غروالیلویو دی دا پارا باغونا دا همیشوالی دا غلی کی با دیتام یو حلونا کالی بو تا چولی شی پا دی کے من اصاورا دا بانگرونا دا سروزرو دا ملغلرو لی باز بے پا دی کے دا رحمو دی بجنس کیوئی الله حمدون دی چې لر د چی بوئی تو زمون کان رب زمون خاما بوگنگیش قدردان ذات اغزاتو چره وستو منگا کورت دی رکھی دوتا اقبل پدل سرا نبر اسی کی منگتا پدی کے سطح او نبر اسی کی ملستڑے والے اغزتان چکو پر اکڑی دورت لا یغظالم پس طلب نیکی کی پدیبان دمر چمړشی نه بس پښې دینه زاد ددی دارنګ سزا ورکو مونږ هر کفر کوونکی تا جی بچیږي وې پدی کی ایرابزه مونږه او باتي مولا را چې ملکونه یک بغا دېنه چې مونږ کولو الله بدي عالم نو عمر کوم آیا عمر نو درکړی مونږ تاسو ته آغا جنتیت قبول کړه پا چا جنتیت حاصلولو وجاکوم النذیرہ اور اغلی تاسو لپاره پیغمبر کتاب و داعی بوډا والے او تا کې سزا نبي تعلمان الله را ای تو دادی یی کنا الله پوره پپړو داسمان نو تاسمو کو الله پوره پر ازونو رسینو الله دې آزاد ګرځولې تاسو خلیفګان پس مګه کې او من کفرا چا چکو ورو کو بدوبال د کفر نو زياتي کافراو لرا کفر د دي پني طرف د دي مگر غو تا او زياتي کافراو لرا کفر د دي مگر تاوان قولوا یا آیا پوئے تاسو په بارا د شریکانو تاسو آکا تاسو کې چې تاسو رابلې سیو ادا لانا اوونی مجھے دکایې ما تو خې دې سپېرا کړې زمکه کې یا برغ آسمان کېстаў یا وای کړې مونږی تاب نو دی په دلینې دا غېنا بلکې واده نکی ظالمان بازدینا باور سره مگر ددو کې ان الله کو سماواته لیکن الله ټینګ کړې آسمانونو اس م کې دو نه کدا ر خپل ځیناون خوذي ولا تا کچری دیو خوذي دلا او ولا انزال تا ان امسکهما من احد من بادهي کچری دیو خوذي دلا نشي څنګهول دی دلا درست د الله نهستو ک الله چې صبر کوونکی به ان کی ذات وقسمو او ک مضبوط قسمونه کراغ دلا ير ور کوونکی نو ضرور بادی هدايت وال شي دها يو دومتوننا دو هرګلا جو تراغي یل ورکونکو نڅیات نکو دی لرمه غر نفرت داوت ی د لاینا پزمکه کی کیناکار چلولا ولاہی کل مکرس یو الا بیلیه او نرا نراګری ناکاره چلول مگر حقدار داغي به دین انتظار نه کوي مگر تریکو د ډمبانو او تبو نمو می تریکو د علاله بدلیدل او بونمو می تریکی د علاله اوړی دلوم آیا دین ګردی پم دګه کی چو ګوري ترنګیو چې مخکیو د دینه و هغه زاد دینه پتا کټ کې او ماکان الله و ندی الله چې اجه دې کې غلره تاسو سيزه بس ما نو پاز مګو کې الله دې پویا قدرت و له ذات ولو يواخذ ولو يواخذ الا الناس كن الله خلق په سبب داږي دی کوله په مغ د زمکه به سوق ني پر خو دي به ما كتبو په سبب داږي دي کوله نبه پر خو دي په شاد زمکه زند سر لیکن رست کوي الله ترني ټي مکرره چې کله راشي دې ته نو فين الله كان عباده بصيرا دي الله په خل بندگانو بصيرا دي دن کې صورتي پاتري کې اس باد توحيدي ذکر کولو په درایل اقلیو او سرا تفري صورتي ياسين مكي صورت دي په نزول کې يوسل وهتم نمبر دي نازل شوی روستو ده صورتي جننا په ترتیب د صورتونو کې شپږ دې شم نمبر دي رستو ده صورتي سبانا سورت یاسین مکی صورت ده په نزول کې یو سلوي نمبر دي نادر شوی رستو ده سورت جنہ په ترتیب ده سورتونو کې اشپاک ده نمبر دي رستو ده سورت فاتھرنا ربط او مناسبت ده مخکی صورت سرا په مخکی صورت کې دلایل عقلیه او رپی ده شفاعت قهريه ذکر شو نو صورت کے اوس دليلي نقلی ذکر کړي یا مخ کی صورت کې مسلې توحید ذکر کا نو پدی صورت کې طریقات اغید بیان ذکر کړي یا مخ کی صورت کې اسباد در رسالت او کا منکرینو در رسالت ته تنبيه او سورته یاسین کې تاکید ذکر کړي پر رسالت یا مکہ کی صورت کې دری پیرې د توحید مسأله ذکر شوې په سورۃ یاسین کې د احل کو انجام ذکر کوي چې مسالې نه انکار کو حاصل د سورۃ په دې سورۃ کې په مسالې توحید باندې دلیل نقلی ذکر کوي د صاحب یاسین نام چوغورا مکہ زمانه زمانکم موعظوان میدان کی ودیدلو اور توحید چره والوام اتاخذ من دونه الها په دې سورته کې درې کړه تا لفظ سيهاب او د انسان حقیقت ذکر کای او لم ير الانسان ان خلقناه من نطفه دې سورته کا قلب القران موئی یو نوم د دې سورته دې سورته یعنم دی صورت المدافعا یعنم دی صورت العزیزا دارنگ پدی صورت کے اسماع حسنہ پک ذکر کئیو پدی صورت کے شہادت دی پسداقت الرسول پسداقت الكتاب سره او پدی صورت کے تخوی پہ اخروین ذکر کئیو پدې سورته کې واقعې مخصوصه د رسول ثلاثه او شجاعت درجل مومن ذکر کړي دې دې سورته قلب القرآن وې چې څوک هم د الله د هزار افاره سورتي یاسین لولي الله تبارک وتعالى د هغه مغفرت کړي حديث پاک راضي چې کم کسان د هغه زن کدنوي هغه لمدا سورتي یاسین وایې په صورت کې چې کومه قیامت حشر نشر مزامين دا په تفصيل ذکر شوهي او عقیده اخرت اېداسي عقیده دا چې په غوږ د انسان د اعمال صحت موقوفه دی څنګه چې د بدن صحت او د ظله صحت موقوفه دي نو دا د ایمان صحت د اخرت په فکر باندې موقوفه دی چې کوم خلق دا اغه په حالت د نزع کی اغي توي ڤاغي الله پاک مرګ اسانتیه سر ولي چې سورت یاسین کم تو کم حاجت دफार وي الله حاجت پور کويا چې سو کې ساره وي مافامه پوري او سره بوسيږي یاسین الله ويږي پمانندې حروف او القرءان الحکیم او قسم دي فقران ال حکیم جنا حکمتونو ډک دي قسم د الله د ذات او شهادت دپا او دا په داوه باندې په طریقه د دلیل شوی او د دلیل په صورت د قسم کې ذکر کو داولی ولی دلته قسم ذکر کو نور ذینو کې دلایل ذکر کای او دلته کې هم د دې غن حکمتونو ذکر کای چې قسم ذکر کا <خخ> په طریقته دلیل سرا یو چون قسم دلوی ذات ده طرف نه دا پرې خبره دلالت کوي چې د مقسم علی امر عظيمه دی, دی, دی, دی نو مخاطب او تشوق سره غوګ کیدی قسم دی ده پارا او چې دا قسم د غلوی ذات ده طرف نه دی چې پکم یوسبانه قسم ذکر کړي ته دغه عظمت ا, آ, آ آیت په کې اشاره ای چې خلق ورته په شوک سره شي دریمدا چې عقیده عقیدت عربو دا وا چې 550 باندې قسم خوري نو دا سبب د تبعی نو نبی رسوله په ډیرو حالاتو کې قسم خورو او نبی رسوله تبع نشو معلومه دا شو د خبرې اړتیا دي دریمدا مخکې صورتونو کې دلایل زیاد ذکر شو تاسو بیا منکار کوي نو رجو کړې شو قسم تا یا قسم ذی القرآن الحکیم او چې د حکمتونو نه دی جواب قسم انکا لمین المرسلین دا انا او دامت تاکید دفارا دا او پسیدا الا من اللام د تاکید دفارا انک علم من المرسلین چې کینن ته درالې گلی شو نا الا صراط مستقیم پر رب برابر تنزیل العزیز الرحیم نزل تنزیل العزیز الرحیم نازل کرلی دی قرآن لرام غالب و رحمت و نوال ذات مقصد در رسالت سرستا لی تنزیرا قومم ما انزیرا آباؤم لی تنزیرا دی دفارا چی تیرا ورکی آقومتا ما انزیرا چیرن دا ورکی شوی مشرانو دیتا دی دیتا او پا غفلت کی لقد انقال قالوا لا اعذرهم يقينا پرشه دې حجت پاکت را دي باندي فهم لا يمنون بالديمان رويي ان جعل الله فيناقم اغلالا يقينا منغر ذولي پسټونو د دې کې توقنا ويا الى الاذقان نعوبه ترزلو پوريا وهم مقمون اور سرونا د دیبا پور تکلي شويو ان جعلنا في عنقهم اغلالا ان جعلنا في د نبی رسول الله د وشتو اراده کولا الله تبارک وتعالى ويا زبر دی پسټونو کی اتوکن واچو مام وا الله من بين ايديم صدق او گر ظلم دې مخکل اديته دیوالا رسل د دین دیوالا زرا غیر بکو ذیلرانو دی بحث نو وینې کافرانو ته به اسلام د وښتو اراده وکا اغا الاغی الله پاک په دیوالونو کې بن کا نو دا معجزہ حجت په دې قائم شو خو دی بیا میمان نه وروړي دی حال په جهنم کې ذکر کړي دا دا تمثيل دی او ذکر د بل معنی د هدايت ذکر کړي چې کله دیوال مخ کې رستوي نو څړلې نمک کتلی شي نرسته نو دارنګ دې دا د دې قیامت بارکه د شوبहात دیوار نمک کې رستوالې شوې دي واستواهن علیهما او برابر برابر د دیپه حق کې کته یار ورکې دی لارو کنا دیما نرولې انمات انزرول کې نن پیدا پور کې استا ير ا چاته اتباع ذکرہ چتاب داریه کڑی د نصیتا یه د دا محربان بادشانا پا حال دا نلی زوکی و بشرو دل زیر ورکا پا بخنو عجریزت منسرا انا نحنو نحی الموتا یکنن منگا جوندکو ملو لرا و نکتبو او منگلکو آ قدمو وچ دی مخ کلی گلی و آثار اوم رسو کارون زدی آثار نموراد اعمالو د داغی اثار د دا مرگ نرستم باقی پاتی شی لکا علمی دین و کتاب دا کاثار حیثیی یا مانویی یا کدینی کدنیوی یا دا تول اثار رستم پاتی شی بیا که دا علم موقع موکا علم حل کو توخولو دے مرشو شاگردان به پاتی شی که دے کتاب علیکو صحیح کتاب علیکو دے مرشو دا مرگ نرست بے کتاب خلق گوری حدایت با خلق تا ملاوی گی اللہی لیکو کدنا اولی ڈائیجیسٹی ڈرامیو پیلمون اولی کلو آنو اغم دروستو پاتی شی کدمون اغسطل دا مسجد د عبادت دفارا دا ټول آثارو کرا دی وکلشین آسو ایناو پیمام امبو بیر اور هر یو سیز را گر کلیمون پا جتاب کارا مثلا اصحاب القریا وادریب لهم او بیان ک دیتہ ابرت ناکه واقعا اصحاب د یو خار اکثر مفسرین ذکر کی دا ان طاقیه او مرسلون عیسال سلام سے کسان اغلی گلیو یحیا یونس سمعونه هو باندې ذکر گئی لك علامہ اشرف علی تنویر رحمتہ اللہ علیہ چې الله پاک دا خبره مبہمه ساتلې ذکر نه وکلی او تفسیر ابن کثیر محاصل دا ذکر کړی اب هموما ابهمه الله بذل الله تبارک وتعالى واقعہ ذکر کئ چې او خارته کسان مالی غلیو او خلکو خبره نه منلا و ادرب مثلا اصحاب القریاء او بیان کا دیتا عبرت ناکه واقعہ دی او هار والا چکه لو ترالو رالي غلی شي وي ادرسلنا چکه لو لګلم دیتا اسنین دو پهکس زبو ما حالکې تزیب وکهه په هغه ززنا بثالی مضبوت کومون په دریم سره اللا دو مو لګل خلکو نهمل درې سره وولږ په قالو تهويمونمنتازته رالیګلی شوي مختصره خبرهې نو پکار کار خوداوا چې ددې رالیګلی شو خبره من لوي نو هغې تزیب وکه ی تی تااس غ زمونږ